І незрідка вибиті літери взолочувано чи бронзовано, а на мідних плитах красувався карб. Родинні ділянки обводжувано загорожами, чавунними чи залізними, гарного взору, і серед них часто окреслювалися кам'яні склепи, як справжні зразки архітектурної винахідливості. Декотрі статуї з мармуру, вирізблені талановитим майстром, гідні війти до славетних столичних музеїв. Невідомо, коли ставлено гожі, орнаментовані вазони свіжими квітами, переважно білими ліліями, гладіолями, резидою. менші глечики з геранню або настурцію, що зветься в нас красоля. В грядках також плекано різноманітну квітність, тюльпани, матіоли, бальзамін, флюкси, навіть високі маки. Стояла з ними всюди вручиста тишина, повна святочного сяйва. Відсвіченого барно на них І глядача опановував зворушливий настрій Від спільноти з блаженною таємністю Що з нею зберігається пам'ять Про людські істоти як діти Божі Згинуло все Під червоною звіродемонічною бурею В розгулі зміїної злоби Знущання, розграбунків Собачої зневаги до всього священного І праведного в людському житті Кладовища обернулися В засміченій пустоші З обламками плит і надгробків Серед провалин Олег, маючи дозвільну чверть години, оглядає ділянки кладовища. Для нього дивні незвичністю вигляду, бо ніде немає там надгробної плити. Довжиною, що хоч частково покриває розмір труни, поміщеної в глибині. Натомість повсюди врито різноманітні камені, приблизно над головами похованих, коли решта ґрунту заставлена вільною в трав'яному покрові. Навіть квіти плекано тільки близькам'яних пам'яток, з висічними датами життя та іменами покійників. Але самі надгробки розрізняються розмірами. Від такої малости, як книжка, поставлена сторч, до монументальности грановитого з граніту пам'ятника, завершеного в людський образ. Біля доріжки повидівся відхилений назад прямокутник, завінчений крильним фронтончиком. Під ним висічено хрестик, а внизу дата смерти і потім ім'я. Поряд спорудка обперта на уступчатий постамент. Там, на меншому граняку, значено ім'я і дати життя, а над ним, відділений уступцями, виситься тонший обліск на зріз початкового підлітка, накритий чотирифронтонною дашківкою. Відокремлено вріз у травезну скрижалик, маючи під договиною хрестик, ім'я і роки, на фоні поколотому крапковитістю від інструментного вістря. Віддаля на двоступенчатій підстанові, різко звуженій верхньою частиною, вкріплено масивний прямогранник, зрізаний на вершині в пірамідальність, і, як всі надгрубки поряд, позначено в ім'я погребеного і його дати. Сусідній пам'ятник висвітлюється відмінно. Біля стопісковитий прямою гранізною завишки під грудну тримає високий хрест чудесного образу взором готичності. Поблизу вглиблено ребром в ґрунт плиту, що луковиною верхнього обрису тримає хрест. Внизу різьбленого рельєфом вигляд розкритої книги, і там ім'я й роки небіжчика, а в приторк до них червоніється квіт герані. Цілим рядком обмежений по сторонах двома кущиками тутового дерева. В сильному контрасті найближча поміта на погреб, тільки дрібна плитка, як видовжений блокнот. На ній напис вивітрився не розібрати, кругом густий травняк. Ось ніби двопільний дворик, обгороджений прямокутно низьким проморком, з баштинками на кутах. Тільки одна половина простору справа зайнята частково, трьома низькими, але масивними каменями. Попіч дворика плаский пісковик, завбільшки з віконну шибку, приткнуто в землю. Трохи відхилений, тримає тільки одно слово, власне ім'я, після якого навіть років життя немає висічених. Зате наступний надгробок іменує на п'єдесталі ім'я покійного повністю, височіючи в граняк, що звужується виростом до геометризованого рисункового дашика, призначеного тримати скульптурну постать молодої жінки. У неї скорбний вираз із поклоненою головою і правицею притисненою на груди. Осторонь на простій підстанові чорніє витисаний з граніту громадезний брильняк, формою ніби приземна частина оберізка.